«Пожалійтеся повсюди на мене!» «Пан Криш-Твердий, – почав якось дуже поволі мельник, – що мене могли б закатрупити, але вони досі не розуміють, як він розцінює стрілянину на толоці і прийшли примаститися. Тобто привели йому мене. Але це бабиська самовтіха пане сотнику, – промовив мельник за непокоєнням на лиці». «Це бабська самовтіха. Вони почули вашу підтримку і розперезалися. Ви у селі і цього доволі. Вони думають, що чинять щось потрібне вам». «Пане Мельнику», – з докором сказав криш, і з нього злетів увесь хміль. Біда Мельник розвів руками. «Завжди знаходяться апостоли добра, що присвічують головорізам». Ці намагаються нас знищити, а цей намагається переробити на свій лад. На свій лад я нікого не збираюся переробляти. Сотник схопився на ноги і заходив по коридорчику за входом. Я тільки радив вам поберегтись. Ось я й побережусь отут у льоху. Лише дозвольте моїй Марії приносити їсти. І такі люди думають щось змінити в житті, сказав Криш. Сиплим глухим голосом. Не просто думаємо. Ми, якщо вже пішло на адвертість, Мельник гірко посміхнувся, Ми щось робимо для цього. Книжки читаєте? Читаємо. Мельник знову посміхнувся. Купуємо зброю в Чехах, Показуємо людям, де правда. Помовчавши, він попросив у мене прикурити І продовжував. Ви скористовувалися тим, що в селах пошесті, і хочете нас подушити як бліг. Не вийде. Я вчора вже сказав вам, що в селі нема організації. Але не тіштеся. Я не в організації. Та я вам заявляю, не знищите. Ось. Пане Мельнику, на силу відповідаю силою, але ви для мене не сила, і мені вас по-людськи шкода. Ось чому я намагався попередити кровопролиття. А в інших селах знаєте, що діється? Щоночі Різанина все вже оповила кривава помста, і на політику тільки все звалюють. «Знаю», – похмуро відповів Мельник. «То якого дітька впираєтеся?» – крикнув Криш. «Напишіть, що пориваєте з комуністами». І волос з вашої голови не впаде, поки я тут. Моя голова облізла до того, як я зійшовся з комуністами. Мельник засміявся. Кому ви служите, сотнику? Я прагнув би служити людяності. Ви прикладом рубаєте. Ну, республіці, звикли кому криш. Республіці холоїв і товстосумів, здирників? «Їм, коли хочете, і це краще поки що, ніж служити тому богові, який розрізнює народ, щоб кинути його розірване тіло під ноги гієнам». «Однак я чув», – мельник замахав руками, – «чув, пане сотнику, що ви, їй Богу, доказуєте мені, що ви ні в чому не винні. Я вас частково виправдовую, та не жадайте від мене неможливого. Присилуйте повсюду». Він нахилив голову в мій бік вплутатися в політику, коли він її не довіряє. «Чого ж ви мене примушуєте відректися від переконань? До речі, примушуєте своїми переконаннями. Це якась несусвітня несенітниця». «Пане, повсюду!» – звернувся до мене Криш. «Розкажіть же панові Мельникові, яких я дотримуюся думок про все це». Слухайте вас, прикро, сказав я. Бачите, гірко, кепські у вас справи. Коли вже довелося зійтися під один дах, поживіть мовчки, будьте по сучасному вічливі, потримайте свої переконання про себе. І я сумніваюся, чи вони можуть щось небудь вирішити у цьому содомі. Вони, мабуть, стомилися, сперечаючись, бо жоден не відповідав на мої слова. Що переказати дружині? спитав я у мельника. Щоб принесла їсти, правда ж сотнику? Крижний відповів. Диво на диві посміхнувся я. Щасливо, пане мельнику, усього найкращого. Він, не чекаючи, поки ми вийдемо, перекинувся на лаву і ліг.